Вона тут уже наплакалася в волю, хлипаючи як маленька. Наступного дня в батальйоні був воронцов. Він зайшов з комбатом Чумаченком і до Шуреної землянки. Не дуже тут затишно, сказав майор, присідаючи на нарах. Як думаєш, Чумаченко? Не дуже. Помінятись би вам, га? Не згоден? Комбат почервонів. Так от, Чумаченко, щоб вам не мінятись, ти сьогодні ж накажи поставити сюди пічку. Звичайну пічку, розумієш? Може, тут ще доведеться пораненим лежати, та й дочка, бачиш, аж посиніла. Ясноворська справді стояла бліда з синіми смугами під очима. Тоді ви були зовсім іншою. Глухо заговорив майор, звертаючись до Ясногорської. Пам'ятаєте, вашелоні? Все жаміла своїми милицями через увесь вагон та застувала мені вікно. Навіть сварилась. А тепер? Я й тепер сварюсь. Скупо кинула Ясногорська. Навчилась. Звичайно, як не навчитись? Такі університети. Хлопоти нові. А тоді ви здебільшого рюмали ночами та пригадували. Я й зараз пригадую. Що? Так. Всячину. Приміром. Приміром, вашу лебедину легенду. А, легенду? Пам'ятаю. Ні, то не легенда. У них справді так. Тільки один єдиний раз Звела брова Ясногорська. На все життя? На все життя. А потім? Вниз головою? Не слід приймати це так близько до серця. Не забудьте, що лебеді – птахи. Чисті, красиві, Воспівані всіма поетами, Але тільки птахи. А в людей? А в людей так не може кінчатися. «Хіба наші інтереси обмежуються цим?» «Лебідь. Лебідь бачить тільки свою пару, своє озеречко. А людина, ого-го! І видно, куди ширші обрії. І назад, і вперед. Хіба є, хто на землі крила за людину?» «Так-то, дочко, а як тобі тут у нас?» «Добре. Чумаченко полегше зітхнув. Навіть добре?» Здивувався майор. Не набридають, не в'язнуть, дають відпочити. Дають. Дівчина зашарілася, як яблунька. А в мене інформація інша, нахмурився Замполіт, розглядаючи стелю землянки. Я чув, дещо таке. І ти Чумаченко чув? Чув, товариш у гвардії майор. Це дійсно слабке наше місце. «Як оборона, так кажеться!» «І жиру вони в тебе кажуться!» «Хлобуряки!» Майор лаєвся, проте злості не чулося в його словах. Через деякий час весь командний пункт мав нагоду спостерігати таке. Замполіт, сутулячись, зайшов у бліндаж до капітана Чумаченка, вигнав усіх і послав ординарця покликати сюди з Паранського». Ад'ютант пробіг, як на пожар, важко брязкою блискучими трофейними шпорами. Ніхто не знав, про що так таємниче розмовляв замполіт з бравим ад'ютантом сам на сам у комбатовому бліндажі. А бесіда була видно гарячою, бо за якийсь час з паранській кулею вилетів звідти, червоний як рак, і тут таки забудь здоров вибанітував свого ординарця, що перший попався йому на очі. А Чумаченкові замполіт наказав після цього самому пройтись по стрілецьких ротах, уважно обстежити здоров'я своїх юних лейтенантів і, якщо знайдеться серед них підозріло хворі, негайно посилати в бойову охорону на поправку. «На грязі!» – сухозвалів Воронцов – Знаючи, що в окопах бойової охорони грязюки було по пояс. Там пройде. Пороки серця і всі інші пороки, як рукою ними. Після цієї історії Ясногорську називали в розмовах не інакше, як вірною. Вірна. Найбільше раділи з цього її нового імені мінометники. Вони весь час десятки мочей і вух стежили за її поведінкою в батальйоні. І насамперед вони вважали б себе кровно ображеними, коли б Ясногорська, наречена їхнього славного командира, дала підставу назвати себе не так. У Ясногорської з мінометниками склалися особливі стосунки. За неписаною і неказаною угодою дівчина вважала цей підрозділ ніби своїм, а мінометники вважали шуру своєю. Роту по традиції ще й досі багато хто називав ротою Брянського, хоча в роті вже було чимало нових людей, які Брянського не застали, але під пливом його вихованців вони теж прийнялися високою пошаною до загиблого командира, Відомого їм наче з пісні. З вихованців Брянського в роті ще залишилися Роман і Денис Блаженки, телефоніст Маковей, веселий білкастий подоляк Хома Хаєцький, старшина Багіров та декілька інших. З госпіталю, адресуючись на старшину, писав Євген Черниш. Здоров'я його кращило. Лейтенанта Цагайду контузило на тисі і він зараз теж відлежувався десь у госпіталі. Ротою тепер командував гвардії старший лейтенант Кармазин, присланий з резерву. В батальйоні, позавочі, Кармазина частіше величали просто Іваном Антоновичем. Може, з поваги до його педагогічного минулого, до війни він був директором середньої школи десь на Чернігівщині. Розважливий, солідний, років за сорок, він мав у підлеглих і в начальства значний авторитет, як знавець своєї справи, та ще як людина суворо принципова. Коли між офіцерами виникала з якогось приводу суперечка, Івана Антоновича, звичайно, обирали суддею. Брянського Кармазин знав дуже добре. Обидва вони були ветеранами полку. Дружити між собою особливо не дружили, у взаємнах були стримано-коректними, а деколи Іван Антонович трохи навіть заздрив ранній славі Брянського. Однак зараз до колишнього свого бойового колеги Іван Антонович ставився без усяких ревнощів. Він ані трохи не ображався тим, що теперішню його роту і досі за давньою звичкою називають ротою Брянського. Коли Ясногорська приходила на вогневу мінометників, тут уже все чекало на неї зелені самовари з-під кокетливих парасольок наче привітно усміхались їй. Іван Антонович, покрехтуючи, вилазив з свої землянки, витираючи стіни вузького проходу крилами своєї плащ-палатки. Вигляд старшого лейтенанта був такий щиро привітний, гостинний, що здавалося, йому в руках бракує тільки хліба солі на рушнику. Бійці з прихованою радістю чекали, доки фельдшерка зайде в їхні підземелля, огляне їх, огляне казанки, що горять на полицях, як сонце, на терті, звичайно, раде її візиту. Перевіряючи мінометників на форму 20, Ясногорська щоразу дивувалась, які вони всі чепурні, охайні, ставила їх взірцем для решти підрозділів батальйону. Чи могла вона підозрювати, скільки до її приходу ті нещасні сирочки пеклися над полум'єм. Проте, коли якось в одного з новеньких було випадково виявлено, то почервоніла вся рота. Такий жах. Старший сержант Онищенко, партор Гроти, не сходячи з місця, присягнув, що більше цього не буде. Доки Шура перебувала на вогневі, жодне погане слово не зривалося ні в кого з уст. Не лише розмови, а навіть погляди бійців прибирали якогось снотливого виразу. Найприємнішим для Івана Антоновича було те, що хлопців ніхто не попереджав заздалегідь, щоб вони поводилися саме так. Виходило у них це само собою, просто тому, що перед ними була наречена їхнього героя-командира, що вона була вірна, що вона своєю вірністю і дівочою і чистотою, мов би, облагороджувала і їх самих. Буваючи в батальйонних тилах, Ясногорська ніколи не минала володінь Васі Багірова. Її тягнула сюди, як у рідний дім, з рідними звичаями, спогадами, запахами. І хоча бійці їздові з почуттям сром'язної делікатності ніколи перші не заводили розмови про Брянського, дівчина з найнезначніших дрібниць помічала, що Юрась тут, і досі існує, і впливає на них. Привітність їздових ніколи не переходила в панібратство. Може, стримували їх офіцерські погони Ясногорської, чи просто якимсь людяним інстинктом, вони відчували, де тут повинна бути межа. Пристаркуватий ротний кравець довго вагався, доки смішно надимаючись, зважився таки запропонувати Ясногорський свої послуги. Давайте я вам чинельку трошки підправлю, прироблю. Шура глянула на свої довгі підкочені рукава, і ледве стримала готові бризнути радісні сльози. Про неї дбали, за нею піклувалися з такою зворушливою ніжною незграбністю. З нагоди шуреного приходу кухар мінометників Гриша жарив і шкварив різні делікатеси, на які тільки вистачало в нього хисту. Подаючи шурі печенню, він завжди вибирав для неї курячі пупки, Мабуть, тому, що сам найбільше їх любив. При цьому їздаві, які пильно стежили за Гришею, не помічали з його боку жодного двозначного погляду, яким би він окинув стрункий дівочий стан. Прислуговуючи дівчині, уперто косився, не баракав і спокусив бік, і це той самий Гриша, що мав у роті репутацію запеклого Дон Жуана. Картоплю йому чистили, завжди якісь фарбовані вертихвістки, що їх він і в безлюдних степових хуторах добував наче з-під землі. Їздові довго міркували, чому іноземки так цікавляться їхнім куховарам, пронозуватим і тулим, як сільський дячок. Хомахаєцький чомусь вбачав причину цього в тому, що Гариша Горбатий. «Скільки я знав горбатих, усе їм такі кралі попадаються, що ну...» Сам Хаєцький був прямий, як струна. Накручуючи свої вуса, він любив заводити шури статечні розмови про тутешні землі, звичаї та про угорського адмірала Хорті. Кому дуже цікавило і навіть непокоїло, як це в країні, де нема жодного моря, Раптом править усім адмірал. — Їх же яйце непорядок, — пощекував хома. — Що на морі? — Там який-небудь навіть дурний адмірал багато лиха не накоїть. Потопить корабель, та й все. — А пусти такого правителя на сушу. — Не щуюсь, як потопить тобі весь народ. Пропускаючи роти через лазню, Шура ловила себе на тому, що неоднаково ставиться до всіх. Коли приходили митись мінометники, то не могла втриматись, щоб не вибрати їм з пакунків білизни де краще, ціліша, біліша, частіше, ніж до інших. Забігала до них запитати, чи усіх є мило, та чи досить гарячої води. І хлопці, рожеві від потилиць до п'ят, Одвертаючись до стін, кричали дружним хором «Досить! Досить!». Шура картала себе за те, що не може бути безсторонньою, і все ж таки не могла. Та як же вона могла бути однаковою до всіх, коли Хома їй все-таки чимось ближчий? Коли Вася Багіров, лаштуючи ввечері під воду спеціально для того, щоб відвести Шуру звідси на командний пункт, Турботливо накидає дівчині на плечі палатку, як справжній рицар.